Maig. Veniu, nois, correu, canteu corrandes i cançons, clisseu-vos la nina més formosa i preneu-la de la mà, que a tal requeriment serà vostra xicota. Humana i obliga el foc de dins que els dos us crema. Camí avall, trobareu l'arbre florit i a llur radós l'encontre serà una festa. La formosa primavera engalana la terra, les violes en florit, i després el roser s'empunzellat és època de cels la sang s'altera i és ben urgent triar companya camí avall trobareu l'arbre florit i a lliure d'os l'encontre serà festa tots els fodrins escolliran la donzella que els hi faci confiances i si un etzar hostil s'imposa i la resposta a tals demandes és el tímid desdany passeu ràpidament de llarg que pront estimareu de nou a qui de veres ho vulgui mereixer. Camí avall trobareu l'arbre florit i a llorredós l'encontre serà festa. I nines, quan hagueu ben comptat i recomptat totes les ardents vessades dels amants, feu que ells també, igualment se se'n satisfets, i complements i a la recíproca, us les retornin repetides i ampliades. Doncs amb tan graciosa prodigalitat no seran més pobres ni més rics. Camí avall trobareu l'arbre florit i a lluradors l'encontre serà festa. I si després, de tant dolços amanyacs, les hores ho rendeixen els cossos, la vesprada s'apaga i la nit demana descans, somnieu la dolença del dia que se'n va. És llei, a l'alba nova tot recomençarà, i a la mirada, alçant el blau tant del cel, farà més gran el món. Demà, camí avall, no estiveu l'obra de maig, que a dos altra volta serà festa.